سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناهاعلكمم انطمون سا مع تمسو hun او تفرزله hun فرريدا وماتيو hun على المose قدوه المق د ق mata بالماوف حًا a المسين د تدبیر منزل د کور د اصلاح د پاره اتلس قوانین ذکر کول داغینا دا تقریبا دولس قوانین مخک ذکر شو ديار لس قوانین مخک ذکر شو نن اني سبق کې سوار لسم قانون ذکر کای چیو خزا دا کوئی دن شوی دا نکای شوی دا او مخ که دا وادنا اغیل خاون طلاق ورکی نو دا اغیل بس حکمی یعنی دا خاوند او د خز ملاول نت ملاول ندی شوی او طلاق ورکو نو دا اغیل حکم سره قران داغه حکم ذکر کوي چې تاسو غا خزته لاګه کوي چې لاس موثر نه لګولې او تاسو ورته مہر مقرر کړي لکه د نگاهي خلک مہر کړتړي چې ال زرا یا 2 زرا یا 2 زرا یا روپۍ نو اوس تاسو سره مل او شوی نه نو قران وایي جوړه جامي ورته والا مالدار د خپل وس مطابق والی او غریب دې دا خپل واس مطابق والی ینه دی وسړی طاقت د پنځو زربو دا جوړې دین او هغه دې دکان کې د دوه لسو ربو جوړن ګوري چیرې خو بصه سے ما ول طلاق ور کړې ده یو جوړو ول ور کول او غریب دې نو هغه دې خپل وسن سیوان ګوري او چې طلاق مول ور او خدت طلاق شوا تا ور دخ مہر مقرر کړې ده نو نیم محر ول ورکه لکه 2000 روپے محر, محر دین دی او 2500 روپے محر ول ورکی اس د دې لپاره ذکر کای چې اس نه په مواشر کې داسې جنکای دی چې هغه د کویدن نرستو تلاکی شي او هغه انتظار د دې خاون کړه دی یا میاشت یا دو میاشت یا شپږ میاشت یا کال زمو وختانه خو چې کویدنو کې بیا سو کالې نه نهسته او بیا ولې طلاق ورګینو نو دې مہر بوله ور کوي الله فرمای لا جناحه علیکم غنا میشته بتا سو باندې ان تولقتم النساء کتا سو طلاق ورګوي خذوتا داز خذوتا جما لم تمسوهن تاسو سو ور سر لاس نه دلغه یعنی مطلب دار استا سو يوزي واله وسره نه شي وي او تفرض لهن فريضا او ني مقر کړې تاسو دي له سمهر داسې خزدا چې تاول طلاق ور به مهار مقرر شي وي او توسره ملاو شوې ني نو ته بسګه ومتوهن جوړه جامه ورتواخ لې یان جه جا جامه ور لواله یو مکمل سټ جامه په بازار پړونه الالموسی قدره مالدار سړی باندې داغد دا مالداري موافق दाम وعلى المقتر قدره او په غریب باندې داغد دا غریبي موافقه دا اسلام دا عدل او اعتدال دین دی په سړې مالداره دې نو د خپل مالداري موافق چکم دې هغه دې د خزې لجامي والی او که یو سړی غریب دې نو د خپل غربت د وجه مطابق دیوالی اسلام په جازور نه کوي بل معروفه پریواجی تریکې سرايانه اغا تریکه چ مناسب وي بل معروف حقا على دا خبر حقا دا خبره ډیر لایق د اذنې کانو pore د نې کانو خلق ته دا خبر ډیر نسديده چې توردا جامې واخلي برابر توردا کپڑے واخلي د مالداره د مالدار سره د مالدارای مطابق او غریب سره د غریبای موافقه اوس دا یو صورت ته یو شکل دا نه چتا مهر ند مقرر کړي او نکاح ور سره شي وي دا مهر ند مقرر شي او نکاح ور سره شي وي دغه سي نکاح شي وي دا چې دایې نه ماتاله درکړي دا هم قبوله کړي دا بیا ورسلو ګورو نو دغه وخت به ورته جوړه جامې والی او پرې به خبر ختم اوس دویم کیفیت د دویم آیات کې وانت ولکتموهن او کتا سو طلاق کی دیخذ لرا من قبل انتمسوهن مخی دلاش لگولونا یعنی چه تاستاخذ شوی نی کورت دی نی روستی وقد فرستن لہن فریضتن او حال داده چې مکرگڑی تا سودی تس محر فریضتن محر محر دی مکرگڑی دی یا پیسی یا سونا یا جه زاد یا هر یوسی چې بمهر کې دی نو فنس و ما فرستم نو نیم دا مهر نه چې تامو کړو کړه دې چې کله طلاق نو او مهر چې تاکو مقر کړې پانزوه زرا یو لاکھ موداغي نیمه بولور کې یو وت اولاد وتولي موداغي نیمه بدی جنې لور کې طلاق سلام الا عیافونا ها په داسې وخت کې کجر دو بخیدا خزا غنیم مهر خاونتا چی بس را کو تلاک راکو ما لے دا مہر ندے پکار ما ولا بخلے او یافو اللذی بیدیه اقدتن نکاح یا دا مہر او بخی خپل آغا سړی چې بلاس کې گھوٹا دا نکاح دا خاونو ایچ نمنا ٹھول والا ورکا دو شکلے ذکر کل یاو چی دا خضا ہوئی بس ما لے تلاک راکو ما لے دا مہر ندے پکار ما ولا بخلے دے یا دا علکو وئی سڑے ہوئی دوا دا دو یا رسول طلاق ور ګوم د مهره مولا ټول ور ګوما نو کدواله یو بل لو نو دا بهتره ده وانتافو او دا چې د یو بل ته د مهرو بخین او اقرب للتقوى اقرب دا خبر ډیره نسديده د تقوا فرزګار ایتام فرزګارای له ډیره نسدي خبره ده چې د زونو کې بعد الله یا الراشی والله تن سوول فضله او می احسان خپل مینس کېغرور لی می نه محبت میره وی خپل مینس کې او لا تن سو فضله دغ مخکې ټولو اووامیرو سر لږي یعنی کوربان ل مالله کووه لا تن سو فضله ب نه کوم الله دربانې احسان کړړی د نوغ یروما چې الله کو مال در کړی دی نو په خپل کوورې لکو یرومان۔ دویم قانوني ذکر کړو القتال فی سبیل الله جنگ الله لا رگه وکالاتن صول فضل بینکم د الله غفز له روما چې الله دلو اسلام روخ روغ صحت هم درکړي دی وخت هم درکړي دی نو د جهاد نه مخ ماړو عام دریم قانوني ذکر کړو القتال فی سبیل فی الحرم اغه عزت منډو میاشتو کې جنگ کول لا تن صول فضل اسینه وله غیظت مند و می عاشق تے جنگو کی دا الله حکم ایر نکی صلوروں حکم او نہی عمل خمر و شراب او جواری نزان و ساتہ اسینه چی در سر رالی نو یا شراب شی یا جوارگر شی لاتن سوال فضل بینکم دا الله مربیانی بهراوا بنزم قانونو اصلاح الیتام د یتیمانانو سره اصلاح کا دا غی د مال حفاظت او کا لا تنسو الفضل بینکم دا الله احسان بلمنس کې مهروه اسنستان سبایتی مانان پادشی شپغم قانونو نه ان نکاح المحرمات دا مشرکان او خو سره نکاح مکوا لا تنسو الفضل بینکم مسلمانانو وګورکنه تول م... آ... کفر پر رواني او هم نه ان افعال الممنوعه تا غلطو کاروننا زانو ساتالاتن سول فضل بينكم اتم حکم کوروال خذ سره کورواله کول د سم مقصد د بارا د بارا د بچو د پیدا کېدون لا تنسول فضل بينكم نه هم قانون تعظیم د الله او قد الله د حکمونو لا تنسول فضل بينكم لسم قانونی ذکر کو مساله د قسم لا تنسول فضل بينكم یو لسمې ذکر کو مسله د طلاق لا تن سو فضله بین کوم احسان الله احستان پزانان میرووه سې ب طلاق مرکه د لسم قانونې مسله د رضاعت ذکر کا چې بچله پی ورکه لا تن سوول فضله بین کوم چې الله در کې پی پیدا دا کړي نو بچی لوللی نه ورکې لسم قانونې ذکر کو چې یو خه د کوونډ شوه دا به سومره صبر کوي أربعة أشهر و سور سلور ماشته و لسرزي لا تن سو الفضل بيناكم 15 لسم قانون نحن نسبق كي هوي كي يو جيني دا أو خاون وسر ملاوشي وي نده تلاق ور نو داغي بسوه كمينو دو صورة تيزي كر كل يو كي مهر نده مقرر نو جوڑا جامع والا والا او دویم كي مهر مقرر ده نو نم مهر والا ور لا تن سو الفضل بيناكم دا اللح احسان پلمانس كميرا ووا ولی ان الله بما تعملون بصير بشک الله پا عامل چتا سو کوي لدون کرے تاسو عمل الله وینم بما تعملون بصير تاسو بعمل لدون کې اوس په حکم دا کور ما ملګلا گیاه اسی نه چې موضوع نه نه قضا شي حافظوا على الصلوات وصلوات ال نگرانیو کئی فاظتو کئی په منزنو او خصوصا په مز درمیانا وقومو لیللہ قاندین ادرگی اللہ لا جزا اس دا صلاح تے استاست ہوئی باز مفسرین علی کیلی جی دینا مراد دمازی گرمج دے زکت آگئی ندو مخی جو تو تی رستو دی ہو کتاب تسحیل پتی زیبان علی کی جی ہر یو مز درمیانا دے دا سحر موز در میان رې زګه دا ماخام او ماوستن د مخ کی دی او ماسبخین او مازیګر ور د ماسبخین در میان ما ما ما ده ماوستن او سحر د مخ کی دی او مازیګر او ماخام ور بسې د مازیګر در میان ده زګه چې سحر او ماسبخین د مخ او ماخام ماوستن ور د ماخام در میان ده زګه چې ماوستن او سحر ور بسې دی او ما جګر او ما سپخین د کی دي هر یو مز در میان ده یعنی هر مذبانه پابندی کوا کور کې باندې برکتی او خصوصا په مز در میانه وقومو لله قانتین او درې ګي الله تعالی قانتین عاجزي کوونکی موسیکه نو عاجزي الله تکوا او داسې موس کا حدیث باکر راضی کا انه تراه لغتج الله ونی تا دا سی و لاڑی چی اللہ تا تا مخامخ دیتو و سر خبری کے چی تا ورتوی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی کی یوم الدین او بیا ورتوی چی اییاک نابدو و اییاک نستائن الله دا سر تا تخطکوم اللہ دا خلطال پا سوال و عزوما سوال میں سے دے اہدن السراط والمستقیم اللہ پا دین مکلک کې۔ سرهله زینا نامته عليههم هغه کومو منن نهبي نه و سدي کنا و شودی والين الله دا بیا لار را لوخې الله د سدي لار را لوخې الله د شوده لار را لوخې الله د نکان ولار رالوخې غیر المغوب عليههم ولهغ والالین الله دداخل قلارم نخ مخې چې هغې نهلار ختا شوي ده الله د آخر قلارم که اغهی غد ور شيوي دي په کوم بچا په روان شو تدې دواره الله الرحمن الرحیم نو زکر الله وي وحافظوا على الصلوات پابندیو غي په مانزه او صلات لوستا او مز درمیا نه وقوموا للله او او ادريږي الله لا عاجز كون کی او ارې مزدا سي وکړي په دې مزبد الله نزان خلاصو ما سجدی آقا اللہ ما اللہ داسی سجدہ او دا زمونځو کا چې دا ستا ژوندۍ اخیری مزده شاید چې بیا د سجده مکمل او نشي زګا الله ما یک발 وکنه الله دا سيو سجده به نصیب کی چې باغی تر رضا نو په کار راځي چې مون مونسکي او د موسکی د ټولو نه به چې دا الله سخه وخت نو غا سجده دا چې د دنیا رسو پرې دی خپل جاه او جلال خپل عزت او شهرت خپل شخصیت او تندې روالې او بزمګه کېد او بیا وای چې سبحانه ربي العلاء الله تعالی کې مته ځکه هر څومره و چې خو الله اختیار مې تاسو را دې تعالی نو رکوع کوي عظیمی الله ځکه مې سر خټه دی ده چې سجده باندې سارو لګي نو وای چې اعلی اعلی اعلی الله ته ډېر لوي قام دین عجزې کوونکې اوس کیفیت د مو کر کای فین خفتم بس کو ی تاسو پهیبانې فرې جان نو پیاده روانې نو مکووه یعنی سفر کې مزمااف نه دی او روغبانن یا په سر لیبان دی فضا امتون کله چې ځای تاسو د نطوره فخوررو الله کا معلهمه نو یاد کې الله سمن چې الله تاسو له خووللی دي مالم تتكونو تالمون هغه چې تاسو نه پو چې تاسو ن پو نوله تاسودی نو خلیلو پیغمبری راه لګلو او د دین اسلام تاسو لخور کو نو داغه تعلیماتو او بس روان شي اس ولسم حکم والذینا یتوفون منکم وصیت اګه سان چې وفاتی ستاسو نا وي زرونا ازواج او بریدی د رستو بیبيانه خزه پاتشوا وصیه ته لازواجهم وصیت بجی خپل بی بیان متا الى الهول جوړه جوړه جامې بو ورکي تریو غیر اخراج ده باندې وي وطن کې دا کورنا شخصي لوي که زمړ شو ما نو وراسو نه چې بل خاووندو کې یو کال به زماده بچو خدمت کې او زماده مال نه باستا جوړه جامې فين خرجنا الله وي کشبداه وتان فلاجنا عليكم تخبلل ال... داغے گزارنے کی گی پیغلدہ وعدہ کئی اللہوی دہیدت نرستو ہوا تا نگونا پتا سنیشتا فیما فعلنا فی انفسی ہننا بالمعروف پا غبانے چی دیکڑی بخپل زان کی زاند پارا پانے کئی طریقے سرا ان شریعت موافق واللہو اولاچ دے عزیز حکیم غالب دے او حکمت والا اوس اس اخیریت اللہ سم حکم وللمتولقات مطاعن او د پارا د طلاق کړه شو خو زه مته اون جوړه جامې دي بالمعروفه د شریعت موافقه طلاق دی ولورګو نو دامو یا چې ماده چل کړه او ماده چر کړه به جوړه جامې راواله خپل یو مشرخور مور عزیز تربوی تربوري لوړ قاعده ازما طرف ناغې لجام ورکا حقا عل المتقین زګله زندګی خسته لمحاته تا سر دیر کړي صحید طلاق راغې کله اغه نه مخ کې د ژوندۍ سو خشتلم هاسته او دې خزې تیر شې وې حقا علالمتکین لازم ده خبر دا خبره په فرضګارو کذالک یبین الله د قصید احکام جې د بیان کولو بیانې الله تعالی آیات دلالل د خپل وعده انیته لعلکم تاکلو د دې پارچې تاسو د عقل نه کار او تاسو کې لگا کړ راشي و په شي دا تعتلس قوانینی ذکر کل دپارو د اصلاح د کورا د تدبیری منزل بیا ګوري لا جن علیکم مش در ګونا بطاسو ان طلقتم النساء ک تاسو طلاق خی خذ لرم عالم تمسو هن ج تاسو سر الله اس نی له ګوله ان استقورت ان دراغنی او تفریزو له نفریزه او تاسو نی مقرر کړه غی له سمहारा ومتیهن نجول جامعه ولوالی وسنگ جامع ور دوالی علل موسی قدره پمال دار باندې صاحب استطاعت باندې داغه اندازې مطابق وعلى المقتر او پاغا کمزوري شری باندې قدره داغه او موافق متاع بالمعروف دا فائده جوړه جامع اغستل دي پاغری وایي طریقه داغه وخسر حقا علل محسنین دا خبره لایق د نیکانو پوری وت لتهموننا ک تا او تلاکه د ښذې ل رامن قبلې ان تمتو هم نه مخکې د لاس لګولونه وقدو فستتون له فَنِصْفُ مَا ده او تاسو م که کړیديلهمهه فنسو ما فستوم نو نیم د آغمهار نه الله الله انطافو ک تا یو الله او خہ مار اقر بور تا کو ډیر نزد د پرزگارائتا ولاتن او مییر وئ دا الل احسانات وخپل مینس کې ان اللله ب معہ ملوونه بسیر الللهستا سوعمل باندری حافظو علی صلوات پابندیو کئی فمانزا و صلاحات او مز درمیانا و قومو للہ او دری دی اللہ علی عاجزا ف ایزا خفتم کچر تیاری دی تاسو دموسکو لپو اخبان دی فرجالا پیادا او روکبانا نیا پسور لئی ف ایزا امن تم نکل جتاسو با امن شوئی نفس کور الله یاد کئی اللہ لرا کما علمکم لقسم جتاسو لخیلے سنگه تعلیم در کرده تاسو لمعلم تکونو تالمون با خبرو چی داسو نپویدئی واللزینو آقا سان یتوفو نمن کم چمرش استاسو ناوه زرون او, او پری خودی وی ازواجن بی بیانی وسیطن لی ازواجهم وسیط کول دی دی دی ده پارا دا پار دخپل بیانو متا ان الالحول جوڑا جامی دی تر یو کالا پوری غیر اخراج چی نبوزی د کورنا. فَإِنْ خَرَجْنَا خارجنا ک الْفَلَاجُنَا او تل فله جونا حالی کونو په تاسوکونه شتهفی مع فال نافین فظین نه په آ کار چې دی کړي به ځان باره کې من ماروفییدې کونا یعنی ت شریت مووافقه الله د عی زونه حقيم زوره اوروک ماللهولل مطل او د تلا کې شوي خې متا انبلمارو جوړه بل مارووي پخ طریکق پریواجه طرق بانے داغ وخت موافق کا د موسم موفق کا دا نه چې اوړ د او تو والی یا جم د او طور د اوړی نري جا والی ځ بل معروفی وئی حقا على المتقين لازم دې په فریضه غار او کذالکا دارنګ يوبين الله لكم اياتي بيان الله تاولا دلائل د خپل قدرت لعل لعلكم تاكلون دي دا پارچه دا وکړنا کار واخ لې واخر دعاء الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا لا تزي قلوبنا بعد إساديتنا وحبلنا من لذنك رحمة إنك أنت الوحاب. رب يخفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاتنا في الدنيا حسنا وفداخلت حسنا وكما عذاب الله. صلى الله تعالى على آخرين.